den en Fridur klockan ringa, från en sönden tid en hälsning de bringa. Det jävare gamla grändes spår ser, det är här nu ni, det är smällor ni, hälsar när du. Sklande följer på den sista färden. Funderbara silverklara klockan klockor som gav mitt liv. The lock of the nation in the När jag är närmast vokten, då ska vi in som gav mitt liv, sin. Mörd. Edvard Persson med sin kärleksfulla beskrivning av klockorna i gamla stan. Och detta år går den folkkärre skådespelaren ombord på Amerikalinjens drottningholm för att besöka Amerika. Edvard Persson ger mer än 35 konserter där och det blir en jättesuccé. Och filmen från utlandet domineras av en svenska, Ingrid Bergman, som man kan se i tre filmer detta år. Komedin Högt spel i Saratoga, där hon spelar mot Gary Cooper- Hitchcock Trollbunden där hennes motspelare heter Gregory Peck och så den sentimentala klockorna i St Mary där de spelar mot Bing Crosby. I juli provspränger i USA två atombomber vid Bikiniatollen i Stilla havet nordväst om Marshallöarna. Svinesundsbron, den nya förbindelsen mellan Norge och Sverige som förbinder Sydnorge med Bohuslän, invigs i juni av kung Håkon och kronprins Gustaf Adolf. Mitt ute på bron klipper de av två sidenband i de norska och svenska färgerna. Den nya bron som är 420 meter lång med 65 meter höga valv betecknas som ett förnämligt prov på nordisk ingenjörskonst. Bron har kostat 3,3 miljoner kronor.